Nagyon jó ez a verőszegygyülekezet, és így az elmúlt időszakban elég sokat tanulmányoztam a honlapot, meg egy csomó levelet, hála Freci bácsinak, úgy meg tudtam nézni, hogy, hogy miről is szóltak az elmúlt időszakok. Be Belehallgattam azért egy-két igéhéretésbe, amik fönn vannak, és hát úgy megakadt a szemem a gyülekezetnek a küldetésén, a gyülekezet látásán. Van benne egy szó, egyik legfontosabb szó, Kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyire tudjátok, hogy a ti küldetésetekben, a ti látásatokban mi az a legfontosabb szó, ami benne van. Jó, ott mondhatok, nem lehet hibázni, mert csak jó dolgok vannak benne. Világító torony. Jó, féltem, hogy valami mást mondok. ne? Hogy... Mert ezzel készültem, most nincs másik powerpointom, ha mást mondtatok volna. Úgyhogy a, a világító szeretnék beszélni a picit, és... És bele is mennék abba, hogy, hogy felolvasom itt, kezdjük azzal, hogy milyenek milyennek a gyülekezetnek a küldetése. Mit fogalmaztatok meg ti? És azért olvaszom ezt így föl, mert el tudom mondani, hogy mi a családunkkal együtt elment tudunk mondani. Ebben benne tudunk lenni. És emögé oda tudunk állni. Ez egy, ez egy jó megfogalmazás. Tudjuk, hogy a gyülekezetünk nem emberi erőfeszítésből jött létre, és maradt fent. Sokféleségünk magába hordozza Istentől kapott küldetésünket is. A Dunakanyarban világító Isten felemelő szeretetét kívánjuk sugározni a világ felé, azáltal, ahogy különbözőségünk dacára, egy célért, egy akarattal válvetve haladunk előre. Közben Isten formál bennünket, és sokat tanulunk egymástól is. A szellemi tevékenységek kívül fontosnak tartjuk környezetünk és településünk jó létének munkálkodását is. Halleluja! Amen! Amen! Milyen jó, hogy hogy Volt egy ilyen küldetésetek, hogy világító torony akartok lenni itt a Dunakanyarba. Mi egyébként mentünk itt el a feleségemmel, a munkámka adódolag és láttuk azt az épületet, és arról azt mondtuk, hogy világító torony. Pedig akkor még nem olvastuk ezt a látást, úgyhogy dicsőség Istennek. Az ige, amit szeretnék hozni, az a Máté evangélium a től 16 ig Ezt az Úr Jézus mondja a hegyi beszédben. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, ahogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosátok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt szeretnénk mellétenni ma, és erről szeretnék beszélni. Fényre jönni ugye, hát... Itt nagyon magas a léc, ugye mert az Úr is azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Egy picit visszább kellene mennünk, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy mi az a világosság. Hogy mit jelent nekünk ma a világosság, és hogy van-e ezzel jó kapcsolatunk, vagy rossz kapcsolatunk? Vagy van-e ezen, ezen a téren teendőnk? Nem tudom, hogy fiatalabbak biztos ismerik, de én is ismerem. A Star Wars 7-ből van egy összerakás. Azért jutott az eszembe, amikor arra gondolkoztam, hogy sötét oldal, világos oldal, akkor itt lettem a legjobban megzavarva, hogy éppen ki melyik oldalon áll. Sötét vagy világos oldalon, aztán egy kicsit átment, kicsit visszajött. De azt mondom, hogy világban sincs másképp, hogy sokszor nem lehet látni a határvonalat, hogy hol van a világosság és a sötétség között a határvonal. Hadd mondjam el azt, hogy, ezt még így hogy az Isten igéjében nincs ilyen. Isten az nem szárvó, egy egyenes határvonal van a sötétség és a világosság között. És az Isten nem enged bennünket egy ilyen, ilyen rejtvénybe, hogy majd kiderül valami, hanem bizonyosságunk van. A Biblia nem azt mondja, hogy soha, hogy majd üdvösségetek lesz talán, hanem hiszen üdvösségetek van a kegyelem által, és ez nem tőletek van. És uh, mi ebbe bízhatunk, és ez, ez a mi hitünk alapja, hogy, hogy nem egy ilyen kétes dologban vagyunk benne, és ez egy nagyon jó dolog. Az Úr Jézus beszél arról, hogy uh, miért nem szeretnek az emberek világosságba járni. János Evangéliumában azt olvassuk, hogy az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjének a cselekedetei. Aki pedig igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Világosságban járni nem egyszerű dolog, azt gondolom. Fénypontba járni se. Úgyhogy mindenki ismer úgysem. Találkozunk sok ilyen hírességgel, és látjuk, hogy nem egyszerű az életük. Én megvonul összintén nekem van egy ilyen fóbiám az emberektől hívtelen. Tehát amíg meg nem ismerem őket nagyon így. Hát inkább úgy elmenekülök néha. De, de így leküzdöm ezeket. nem Nemrégen betopantam a saját lakásunkba, ahol volt vagy húsz ember, akiket nem ismertem. És hát gyorsan dolgom akadt, úgyhogy mégis Isten erre hívott el, hogy gyülekezet és pászolás. De azt gondolom, hogy ez a fóbia itt ebbe a tekintetbe, amikor a szellemi sötétségről, világosságról beszélünk, ez a fóbia megnevezhető. Ez a fóbia a bűn. A bűn miatt nem akarunk a világosságba járni. Ez ilyen egyszerű. Nem más miatt. Persze, emberként is majd egy picit később tovább belemegyünk lehet abba, hogy, hogy mi az, ami még esetleg, amikor már megtértünk, már régen döntöttünk, és nem akarunk a világosságba járni. De mielőtt megtérünk, nyilvánvaló, hogy nem nagyon szeretünk a világosságba járni, mert akkor mindenki tudja, hogy mi van. A bűn az egyértelműen bűnne nem éri meg a világosságba járni, mert hát mindenki tudja. Hát nyilván a tolvaj az nem, nem szereti mutogatni, hogy én lopok, mert akkor azonnal gáz van. Vagy bármilyen bűncselekmény ugye? És a bűn az nem olyan, amit a világosságra szeretnénk hozni. Én mielőtt én megtértem, én sem voltam olyan, aki szerettem volna az életemet világosságra hozni. Sőt, amikor a legmélyebben voltam, akkor azon gondoltam, hogy ez soha nem kellene a világosságra kerüljön. Én erről származom, és uh, uh, lelkipásztor gyerekként nőttem föl, aki így nem ismer. Tehát én rendes nevelést kaptam ilyen szempontból, hogy gyülekezett. És többé-kevésbé, ezt azért tettem így mellé, mert nem volt egy rendes istenképem ettől függetlenül. Majd a rendszerváltás környéken átjöttem Magyarországra és hát eléggé, eléggé hamar, ilyen 18, 18 éves voltam amikor átjöttem, és olyan 20 22 éves koromra eléggé lezülöttem. És Hát nem igazán szerettem volna, ha otthon ezt tudják. Tehát amikor hazamentem, akkor, akkor elmentem az imaházba rendesen világítani. Ugye? Persze biztos látták rajtam, hogy nem az vagyok, aki. De, de ez nem állt meg. És nem szerettem volna, ha tudják, hogy mi van velem. És azt mondjam ezt itt így őszintén nektek a legelején az első alkalommal, hogy, hogy igen, Isten nagyon mérekelt legyen, értem. Nem csak, hogy lezülöttem meg, nem csak, hogy alkohol meg olyan barátok, és, és, és az Istennel való kapcsolatom teljes mértékben megszakadt, hanem én a börtönbe téltem meg. Ez odafajult, hogy én a börtönbe kerültem. 22 évesen ott voltam teljesen elszakítva Istentől, és nem, hogy világosságra nem akartam menni, hanem, hanem el akartam, nem hittem el azt, hogy valaha én rendes ember lehetek. És hát mivel itt tudom, hogy több ügyvéd is van, Hadd mondjam el azt, hogy egy hitetlen ügyvéd, az én ügyvédem kezdett el prédikálni nekem, amikor megírtam a szüleimnek a saját kitagadásomról szóló levelet a családból, hogy de hát van kegyelem. De hát azt mondja a Biblia, hogy van kegyelem. És hadd mondjam ezt, hogy jó volt megragadni ezt a kegyelmet. Jó volt megragadni ezt a kegyelmet, és amiután megragadtam ezt a kegyelmet, onnatól kezdve... Világosság van az életemben. Akkor, mikor a bűnbe voltam, én nem tudtam volna elképzelni magamról, hogy, hogy valaha, valaha ne egy ilyen megbélyegzett ember legyek. De eljött egy pillanat, amikor tudtam, hogy döntenem kell, hogy vagy elfogadom azt a kinyújtott kezet, amit Jézus Krisztus éltem elküldött, vagy pedig örökké azon az oldalon maradok. Itt egyenes választóvonal volt. Vagy átállok a világos oldalra, vagy ott maradok a sötét oldalon. És van egy ige, ami, ami nekem nagyon sokat mond a mai napig. Egyik kedvenc igém. Sok van. Meg biztos hallani fogjátok. Kedvenceket lehet többször is. egy 1.22-ben azt olvassuk, hogy 21-től már titeket is, akik egykor idege Istentől elégeneltetek, és ellenséges gondolkodások voltatok a gonosz cselekedeteik miatt. És most jön a lényeg. Most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat, minket engem szentnek, hibátlannak fog látni Isten. Van erre lehetőség, hogy én szent legyek, és hibátlan legyek? Hogy működik ez? És feltetetlen legyek? Így fog engem Isten odaállítani. Sőt, így vagyok már most a világban, hogy feltetetlen vagyok. Mert a Jézus vérén keresztül Isten nem látja a bűneimet. Egyszerűen nem látja a bűneimet. Eltakarja a bűneimet. És ez nagy kegyelem. Ezt ünnepelhettük itt az úrracsorába is. És ez nagyon sokat jelent nekem is. És azt gondolom, hogy nektek is teljesen tisztának lát. Ez egy csodálatos dolog. És akik áttátok az életeteket, az most jó úgy átgondolni újra, hogy milyen jó volt kijönni a sötétségből, nem takargatni. Eljött egy pillanat, amikor feladtam, és azt mondta nekem, ez volt a megtérés imádságom, Ennyit mondtam Istennek, hogy megadom magam. Megadom magam. De feladtad azt, hogy takargas tovább, hanem kiössz a világosságra, lesz, ami lesz. De tudtad, hogy mi lesz. Mert Jézus lenyúlt élted, és örök életed lehet, és üdvösséged lehet, és ez egy nagyon jó dolog. És jó ebben a világosságba érni. De a világosságban nem egyszer jöttünk ki, és akkor utána mi van, hanem Isten ad egy konkrét receptet a világosságban a járásra. És hadd osszam ezt meg veletek ugyancsak az igéből, Az egy Jánosba olvasjuk ezt, egy János egyben, hogy ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonosságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs bennünk az ő igéje. Kicsit kavalkádos ez, nem? Tehát most mi a helyzet? Sötétségben vagyunk? Megtértünk? világosságba vagyunk? Jó, ideig nem értettem ezt az igét, és olyan jó volt, amikor megnyílt előttem. Igen. Mi a világosságban vagyunk. Csak így lehet közünk Istennel. Ez az ige nem elítél bennünket. Nem azt akarja mondani, hogy te úgy is bűnös vagy, és nem lehet közöd Istenhez. Hanem a receptet adja meg, hogy hogy maradj a világosságba. A receptet adja meg, hogy úgy van közöd Istenhez. Úgy tudsz a világosságba maradni, ha egy folyamatos megtisztulás van az életünkben. Ezért van az úracsora, és ezért találta ki Isten az úracsorát. Ezért adta nekünk Jézus hogy legyen legalább egy biztos pont. Még havonta gyakoroljuk, ők naponta. De ha az úrracsorát nem is gyakoroljuk naponta, a megtisztulást naponta kell gyakoroljuk. Ez az út a világosságban maradáshoz. És nem az, ahogy eddig gondolkodtunk. Lehet, hogy eddig úgy gondolkodtunk, hogy úgy járunk a világosságba, ha mindenki azt látja rólunk, hogy rendben van minden. Ez nem a világosságba járás, ez a képmutatás. A világosságba járás az, az, hogyha esetleg még az is a világosságba járás, ha mindenki látja, hogy éppen elbuktunk. De lát felállni, de lát Istenhez fordulni. De látja bennünk azt, hogy nem akarunk a bűnbe maradni, hanem készek vagyunk megvallani, letenni. És ez a recept, amit Isten adott nekünk, hogy világosságba járjunk, és hogy ilyen jó receptet adott, akkor én azt nem írnám felül. Én magam is gyakorlom is. Olyan jó átélni azt. És azt mondjam, olyan jó volt átélni az elmúlt nyolc évben is azt, hogy, hogy akár gyülekezet alapítóként is. Az embereknek nem egy képutatást kellett adjunk. Beleláthattak az életünkbe. Sőt, beláthattak hibáinkba is. Beláthattak abba is, hogy, hogy mi is emberek vagyunk. Mert a világosságban járunk. Ha világosságban járunk, azért rizikós dolog. Mert látni fognak mindent. De milyen jó. De milyen jó, mert példa lehetünk. Mindig eszembe jut itt az egyik uh, példa, a, az egyik pásztor uh, egy ilyen táborba, ifi táborba. Uh, meg volt kérve, hogy, hogy beszéljen valamiről. És akkor vissza akarta mondani, hogy nem tud beszélni, mert összebalhelyzott a feleségével. És amikor kiáll beszélni, akkor azt mondta, hogy ne arra úgyjatok, srácok, majd nem tudok itt lelkeskedni előtetek, mert összebalhéztem a feleségemmel. 40 fiatalt élt meg. Mert látták azt, hogy ő is ember. Látták azt, hogy elbukott, de oda megy az Istenéhez. Látták azt, hogy oda mer menni, és, és látták azt, hogy Isten használja ezt az embert. És olyan jó, hogy ha, ha merünk így világítani. Azt mondtuk ebbe az igébe, azt olvastuk, hogy ti vagytok a világvilágossága. Kicsit kemény az azt gondolom. Főleg úgy, hogy előtte, vagy a másik igébe, János Evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világvilágossága. Hát ezt elhiszük mindannyian, nem? Azért Jézus a világvilágosságát jó, hogy hát tudjuk, hogy azóta ő eljött a világba, mennyi ember ismeri a Jézus nevét? Rengeteg. Mennyi embernek adott üdvösséget? Nekünk legalábbis biztos? Akik hiszünk benne, és még egy csomó embernek. És róla olyan könnyű elhinnünk azt, hogy Jézus mondta, hogy én vagyok a világvilágosága. Akkor az akkori emberek nem hitték el. Ugyanúgy, mi, mi, ahogy mi nem hiszük el sokszor, hogy ti vagytok a világvilágosága. Pedig ugyancsak Jézus mondta. Úgy elhiszük azt, hogy Jézus, oké, okay, de mi van velünk? Hadd mondjak bátorítású egy-két uh, igét hogy amint engem küldött az atya, úgy küldelek titeket. Ezt mondta Jézus, mielőtt elment. Ha engem üldöztek, gondoltam hozok a másik oldalra egy kicsit, téteket is fognak. Amen. Mégkor benne vagyunk, nem mindig mondjuk. De az Úr Jézus még ezen is túltett. Egyszer azt mondta János 14-12-ben, Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. És akkor az Úr Jézus valami olyat mondott, amit... Kérdés, hogy elhiszunk-e? Sőt. Ezeknél pat is tesz. Az Úr Jézus nem is egálba hozza el azt, hogy ahogy én vagyok a világ világossága, hanem egy kicsit még följebb emel bennünket. Hogy most ti vagytok a világ világossága. És hadd kezdjük egy kicsit így apró váltani dolgokat, hogy nézzük meg, hogy Jézus, most senki ne botránkozza meg, amit mondok most, Jézus idejében körülbelül hány embert érhetett meg? Van valami tippje valakinek? Pár ezer. Én is ennyit gondolok, igen. A Péter predikáció erra hány embert ért meg? Legalább ötezer. Túlszányalt ezen? Péter? Persze az Isten kegyelmű, az Isten ajándékával. De hadd merjük ezt elhinni, hogy igen. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Vagy azóta, az azóta eltelt időbe, hogyan ismerik a Jézus nevét? Úgy, hogy az emberek elhitték, hogy ők a világvilágossága. És tovább vitték ezt a fényt. És nekünk el kell hinnünk, hogy Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világvilágossága. És merjünk kiállni azzal, hogy igen. De mit is jelent, ha ezt elmerjük hinni? Hogy mi vagyunk a világvilágossága. Két dolgot mindenképpen. Az egyik, amire nagy szükségünk van. Egy nagy megbecsülést. Igen. Ennyire becsül bennünket az atya. Hogy mi vagyunk, mi képviseljük itt ma a Jézust. Az ő nevét, az üdvösséget, az evangéliumot, az odavezető utat mi képviseljük, mi mutatjuk meg az embereknek. Fontosak vagyunk. Ebben a küldetésben mi nagyon fontosak vagyunk. És még egyet jelent, ebből következik ennek a felelősségét. És olyan, fontos, olyan jó lenne, hogyha elmernénk azt hinni, hogy mi, ez a verőszei gyülekezet. Belaktam egy képet. Kicsit korábban készült, mert csak ezt találtam a neten, ne haragudjatok. De mi ilyen állapotban is láttuk egyébként, úgyhogy uh, ti Verőcei gyülekezet vagytok a Dunakanyarnak a világossága. Ezt fogalmaztátok meg a látásba. Mi Verőcei gyülekezet vagyunk Dunakanyar reménysége. Mi vagyunk, aki a világosságot elvisszük. Na persze, nem ez az épület fogja elvinni, bármennyire szép is lesz. Ami nem baj egyébként. Mert nagyon fontos, hogy egy, lássák az emberek. Hogy megtaláljanak bennünket. És hogy oda be is féljenek. És gondolom, hogy mindannyian várjátok már, hogy átszucoljunk oda. ugye és, De világítani nem ez az épület fog. Hanem te és én fogsz világítani. Mi leszünk a világító torony. Picit megint magamról szeretnék beszélni, mert uh, nem akarok mást olyan helyzetbe hozni, hogy esetleg vele is előfordult, hogy uh, csak így ilyen vasárnapi hívő, hogy eljárunk a gyülekezetbe, ott mindig feltöltődünk, aztán egy hétközben egy picit úgy kialszunk. Vagy megint visszamegyünk, vagy megint kialszunk. Azt olvastuk ebbe az igébe itt, uh, hogy... A lámpást nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. Miután megtértem, és az Isten elkezdett te megáldani az életemet, adott egy csodálatos feleséget, két gyereket. Egy gyülekezetbe jártunk, és mindig is éreztük, hogy ott van, sőt, amikor Amikor összeházasodtunk, akkor el akartunk menni misszionárusnak, emlőszak rá egy ilyen hajóra, hogy mi elmegyünk másfél évre. Csomó testvér lebeszélt róla, hát friss házasok vagytok, hagyjátok. És mindig így mondták, hogy hagyjuk, aztán elébb hagytunk mindent egy idő után. Meg ott úgy is volt mindenki, aki szolgálja. A nagy gyűleg, jártunk ott. Volt annyi szolgáló, hogy mi már nem kellettünk ott annyira. És eltelt egy év, két év, Már kicsi volt, emlészek rá, és oda jött egy gyülekezeti tag, egy egyszerű gyülekezeti tag, és egy Cetlit adott nekem. Ez a Biblián volt, akkor is látszik rajta. Beleraktam, több éven keresztül benne volt. Annyi állt a Cetlin, ismerte a történetemet, hogy Isten hogy szabadított meg, és milyen csodákon mentem keresztül. És az, az vált a papírom, hogy Jézus nem azért fizetett érted olyan nagy árat, hogy csak vasárnapokként eljárja Gyülibe. eljaktam ezt a szettét, egy kicsit haragudtam a srácra. Aztán néhány év múlva megtaláltam a Bibliámba. És az Isten nagyon megérintett. És akkor hoztam egy döntést az életemben, hogy oda fogom szállni a szolgálatra az életemet. Mert a feleségem is pont még előtte elment Remára, én elmentem a gyülekező plántáló iskolába és az Isten elkezdett használni abba a gyülekezetbe. Ahogy oda szántuk magunkat, azonnal. Majd utána gyülekezet gyülekezetplantálásra, és vecsésen uh, plantáztunk egy gyülekezetet. De nem ítéletet szerettem volna mondani senkire. Mert nekem olyan jó volt az, hogy uh, amikor rádöbbentem, hogy én ilyen vagyok, mi mit csinálnánk ezzel? Gondolom már rendesen idegesít mindenkit, hogy itt pislog elalszik. Na, úgy úgy elnyomják gyorsan, ugye? Jézus nem. Amen. Jézus azt mondta, hogy azt mondta Jézusról már az Eizsajás könyvében, hogy a megrepett nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, Még győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Jézus nem oltja ki. Zavarja biztos őt is, mint ahogy titeket én nem látom. De nem oltja ki. Hadd legyen ez nekünk a kegyelem. Hadd higgyük el a kegyelmet. Hogyha Isten megérintette azzal bennünket, hogy lehet, hogy az életünk most pislákol, az Isten nem ítélni akarma, Hanem oda jön hozzánk kegyelemmel. És azt mondja, hogy így szeretlek, ahogy vagy. Elfogadlak, ahogy vagy. Szeretlek, ahogy vagy. Az enyém vagy. De van még valami. Azt is mondja ma neked hogy nem akar ebbe az állapotba meghagyni. Hanem ki akar ebből mozdítani. És az a vágya, hogy újra ég. Úgy ég, ahogy égtél érte. Nem úgy, annál jobban. Oda számva És azt gondolom, hogy mindannyianakig átadtuk az életünket Istennek, voltak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon tűzbe voltunk. És lehet, hogy voltak ilyen időszakok. Vagy lehet, hogy most vannak ilyen időszakok. De az Isten nem akar úgy hagyni bennünket, hanem ki akar ebből emelni. Az Istennek van egy terve arra nézve, hogy folyamatosan világíts. Van egy terve arra nézve, hogy folyamatosan tűzbe legyen az életed és az én életem. És ez egy nagyon nagy dolog. Másik kedvenc, igen, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék ti mennyei atyátokat. Hát tegyem mellé egy másik igét a Róma levélből. Mert a teremtett világ sóvárogva várja ezeket. Ma is. Nem akkor, és nem mondjuk azt, hogy, hogy olyan időket élünk, hogy nem várja világ. De az igazi hívőket igen. Akik világítanak. A sötétben szükség van egy fényre. A sötétben mindig szükség van a fényre. De mi fog világítani? De vajon hogyan fogok világítani? Azt mondja, hogy azokkal a gyümölcsökkel. Hogy amikor épp a munkahelyen vagyok, és, és mindenki benne van abban, hogy hát ez a világot éljük, akkor azt mondjuk, hogy nem. Van ettől egy sokkal élőbb, és sokkal jobb. És elkezdek világítani. És elmerem mondani azt, hogy én meggyőződtem arról. Én tudom. Én tudom az utat, és megmutatom neked. Világítasz az embereknek abba, hogy megmutatod. Nem csak világítasz, oda vezeted. Ma már, amikor a világító toronyról beszélünk, menekült státuszban, meg stb., most nem megint állásfoglalás semmi, csak egy dolog. Akik ott vannak a tenger mellett világító tornyok, azok ma már nem csak világítaniuk kell, hanem életeket menteni. Életeket menteni. Mentőcsónakokkal felszerelkezve. Vagy olyan ajándékkal, amit kaptál. Életeket menteni. Milyen világító tornyok vagyunk, és... Sok mindent mondhatnánk egy ilyen, egy ilyen világító de én most magáról a világításról szeretnék egy picit beszélni. Léven az, hogy az eredeti szakmám automatizálás elektroműszerész, és villányt is szereltem, úgyhogy tudom, hogy hogy, műk, hogy ég a lámpa, mitől ég. Egy nagyon fontos dolog van, hogy be kell legyen dugva. Csatlakozni kell. Annélkül nem fog. És ez a megtérés. Ez, amikor meghoztam a döntést, hogy igen, én átadom az életemet. Csatlakozok hozzá. Aztán várjuk sokszor, hogy világítsunk, és hiányzik valami. Két szál kell egy égőhöz. Kettő. Ha egyenáró, akkor plusz-minusz, ha váltó, akkor fázis null. De ha kettő kell, mit jelent ez nekünk ma? Vajon megvan ez a kapcsolatunk mind a két irányba? Odafele az ima, és idefele az igeolvasás, az Isten üzenete. Nem fog világítani az életet bármennyire is nagy evangélista, hogy bármilyen ajándékot kaptál, ha ez a kapcsolat nincs meg. Nem fog világítani. Ki fog, ki fog égni? Az ima és az ige egy nagyon fontos dolog. Kéti betűs téma, meg tudjuk jegyezni. Ima és ige. Kapcsolat Istennel. Az imádság által nem csak egy ima, nem csak egy megtanuló dolog, hanem élő kapcsolat. Amikor mondom és szól hozzám. Amikor a Szent Szelem szól hozzám. Amikor engedem, hogy szóljon hozzám. Az igáltal, az imádság által. Ez a legfontosabb dolog. És van még egy dolog, amiről szeretnék még beszélni. Kettő Timoteus 3.5-ben azt olvassuk, hogy Van olyan, aki a látszatot szeretné megtartani, és erről erő mit mond a Biblia? Mi van az erejével? Az erőt megtagadják. A látszat fenntartva, úgy lássa mindenki, mintha világítanék, de nincs erő. Zárom be, ez az áram erősség. Ha van egy 1000 wattos izzód, és azt szeretnéd üzemeltetni, akkor ne adjál 0,2 ampert, mert nem fog. A megfelelő erősség hozzá. És ezt honnan kapjuk ezt az erőt? Azt olvasjuk, az 8 nyolcban Jézus mielőtt elment a földről, azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok. Kapni fogtok erőt. Nem kell tenni érte semmit, azt mondja, kaptok erőt. Amikor eljön a Szent Szelemre álltok. És, mit mond? Lesztek nékem tanulim. Hadd mondjam azt, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésnek nem csak az első fele igaz, hanem a másik. Az én oldalam amikor oda az életemet. A Szent Szelem azt is jelenti, hogy az én egész testemet átadom az Isten szolgálatára. És átmerem adni arra, hogy azt tegyen velem, amit ő akar. Tudjátok, hogy van ez az ige eredetileg? Az eredeti fordításban, amit tanulnak van fordítva? Ott az a szó áll, ha megnézitek majd a görögöt nyugodtan, Mártur Ria. Ez mond valamit a magyarban nekünk, nem? Nem egy egyszerű tanút, hogy Hát, ha van kedvem, akkor tanúskodok. Vagy még tanúvéd, tehát ügyvédek többet tudnak erről mondani, hogy mi ez. Hanem azt mondja, hogy olyan képviselői lesztek, akik az életük árán is képviselitek Jézust. Ez más, mint hogy csak úgy tanúskodok, Ha megkérdik, akkor majd felszólítanak, tanúskodok, Nem. Én képviselem Jézust. Világítani fogok. Képviselni fogom Jézust. É tanuk az életünk árán is, és, Hát én szeretném ezt most itt befejezni ma. És szeretném azt kérni tőletek, hogy mindjárt lehetőséget adok arra, hogy ha szeretnétek, hogy imádkozzak, értetek ma. Ha Isten szelleme megérintetéteket úgy, hogy lehet, hogy valamikor nagyon jól világítottál, de valahogy, valahogy most már csak egy saját erőlködés van. Nincs ott a Szent Szelleme elej az életedben akkor arra foglak kérni téged, hogy állj föl, mert szeretnék imádkozni érte, ott a helyeden mindjárt majd Balázs megkérem, hogy gyere is zenei addig nekünk. És arra szeretnék kérni, hogyha ha szeretnéd azt, hogy az Isten szellemben...